<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم باب فی الدلاله علی خیر والدعاء لنف الهدا او ضلالتین باب دپ بیان د خودنی کی خیر و الدعاء و الدراب لک هیدایت یا گمراهی طرفتا قال تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی چو چذ و دعو الی ربک خلق روع دا الله توحید و معرفت و عبادت تخلق روع ملا وقال تعالى ادعوا الى سبيل ربك روعا لخلق لا يرد رفسا په حکمت سارا ده حکمت نا مراد قران دی او باسی د دین فقہ او نبوت مراد غسته والموعظۃ الحسنہ او نصیحت خائستہ وقالت اعلی والا فرمایلی دی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى أَيُوبَ السَرَمَدُ كَيْ دَنِي كَيْ يَوْدَ فَرْسْغَارَيْ بَخَارُنُكِ وقاله تلته کوم من کوم په کار دی چې شي د تاسوونه اوتون وړله د داسې ډلی وجود په تاسو کې ضروری د دوې للخیرري چې را بللکې خیر تا خیر نهمرات قآو سنت دی قآو سنتته خلک رابللي. او يدعون بس ديكار وی مسلسل او لغات خلق رب او د جوان مقصد دار خلق قران او سنت ترابل وا نبی مسعود عقب ابن عمرو الانصاری البدری رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله و سلم و الرسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلی من دللا علی خیرن جاء چی خود نو په دی او خیر او نیکه یی طرف تا فله نو ددی خودن کی د پار و ایمسلو مسل د اجر د کوم کیدې پرواه مسلم رحم الله اتا نیکهイト سو غو بللک مزده نو سمرا پسونو شولونو زورګونو خلک چې مش ګزارشل دمرا اجر بل لا ته در کیدا س نور کارونه ددی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من دعا الى هدن شاكي رابل لكل هدايه کان له هووي به داغ من لجر لجلې د اجر نه مفللو جوورې منته بیاهو په مسل دا جرونو داچا چې د په سران شوي دي لای قو غاالې کمیو جوور مشي نه به کمی دا دا جروو د دوی نه سر ش ومن دا او چا چې بلو کلې لا دولالت ګمههته خلک بدونتهابلي. ہر قسم بی دینی چراکان علیهم من الاسمی وی با فضواند گنہانا مثل اثام من تبعه ومثل گنہه نو دا چا چد پس روان شوی دی لا ان قوس ذالک من اثامهم شئن نبخم ودا د گنہه نو راوا هو مسلمون اقورو هدن هدایت ته رو بلل سنت دے د نبی له صلی الله لکه سنت خلق پریخ او دخلک رو بلل سنت جو اندیشو ذکر ہدایت وہی قران او سنت تا او چکم د دی موافق لا روي وان بالعباس سهل ابن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه ددی جلل القدر صحابین روایت ته ددنوم د ګور او کونیه دا ابو العباس یا ابو مالک یا ابو یحیی د هجرت د نبی کریم علیه السلام نه پینځه کاله مخه پیدا شوه د دووالد د حزنی ه د الله حبیب بدل کو سهل نو مورتکی خو دغه والد غزوه بدر ته د تلوی اراده کړی او خود تلونه مخکی وفات شو نبی علیہ السلام په مجاهدینو کې د لوی د والد هي مکرر کړی و د دې درس ته بدله لري نه خلک راځل د یوزل د مدینی منووري د مشهور کوي بیری بدعا انا او برهشتي وي او د الله په حبيب باندې کولي وي د په ایکن مهجرای کی د چین مه سال په عمر کی وفات شولې دا اخرنه شخص دی چوفات شوې ده په مدینه منوره کې د اصحابو د نبی صلی الله علیه و سلم نا باز صاحب ابن یزید رضی الله عنه ذکر کړي ا باز دې ذکر کړي ددن یوسل اث اثیا احادیس منقوره ام مائتو حدیثن و سمانیتو و سمانو نا حدیثن 188 احادیث ددي صحابينا منقول دي دا جليل القدر صحابي وي عن رسول الله صلى الله عليه واله و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے یوں یوم خیبر فرض د خیبر لا اعود ینا بخامرکم بهذه الرايه دا جندا غذن سباط نبی علیہ السلام فجہادوں کی جھنڈی بوی مختلف رنگنو والا جنڈی نبی کریم علیہ السلاة والسلام استعمال کری داغیس خاص رنگ مقصد نو نو دیو خاصی جنڈی رنگ تنشیوی لجدا د پیغمبر د جنڈی د رنگ مطابق دا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ پا دیو رسال علی چې په مختلفو جهادونو کې د نبی کریم عليه السلام د جندورنګ څنګه پدې کې تو روا برغا وا نور رنگونو والوا د جهاد کې جنده استعمال کړي لؤعط ين هذه الرايه غدا ویخا مخاور کوم بدا جند سبات رجولن یو سلیتا یفتح اللہ علای دے ہی فتح بکی اللہ دخیبر پلا سنو داغ ادا بدا سی سڑیوی یحب اللہ و رسولو ویحب اللہ و رسولو چی دیو من ساتی دا او الله رسول به سره میاساتي فباتناسو دو کوون خلکو شپ کړړی وه خبرېطرې کولی دونون خبرې کوې للتته هم شپده هم واه چې کم یو پهوي کې د چې باغ ژډه باغته کد شي. فلما اصبح الناس وكل جخلكو صباح وغدا واختراغلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمتا كلهم يرجو هر يومه ساتلن يعطوا ها ذا جدا جند بدر كشي فقال ذا الله حبيب فرمايليو اينا العلي كم زيد علي رضي ثقيل الويل شو ليا رسول الله ويشتكي عينه داغي خوش ترغي خغي قال فارسلوا اليه ذا الله حبيب ولولي يغفش شوق فؤتي به راوستي شو الله انو فبسقا لاړې مبارکي تو کلی وې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في عينيه پس ترق مبارک د علي رضی الله تعالی عنه کې ودعاله او د عافیت او د جوړې دوه دعاو او توختوا فبر ا نو اغا خوشو الٰه تا دا, دا پیغمبر علیه السلام موجز و لارو غ درد و تکلیف دستر گلارو حتی کال لم یکن به وجع تاب وگن نوپ دبان درد فاعتواه والرآیت ورکری ودت جند فقال آلی رضی الله عنہو فرمائیلیو یا رسول اللہ اذا الله رسول وقاتلهم زدی سرهو جنگی گم حتا یکونو مثلنا چی شی دی زمونګه غنتی په اسلام کې او په دین کې وردن نشي وګوره صحابه کرام داسې د حق معیارو شئی بخلقو لوی زمونگا غنت شئی حتی یکونو تردی چیشی دئی مثلنا زمونگا غنتی ہے زمونگ غنتی تیجور شئی نو نبی علیہ السلام ور تفرمائی ان فوز علا رسلک زا پخپل ارام سرا او تلوار مخوا ان فز على رسله کا پخپل نرمه شرا او تلوار مخوا حتى تنزل بصاحتهم ترديشيت لاشيرا نازل شي اغمخ يد كورونو د دویتا ثم دعوه من الاسلام بياروب لدئي در سیدو ستا نپس اسلام تا واخبرهم خبر ور کدی ت علیهم هغه چې واجب ییږي په دوي د حق د الله تعالی چې غلویدې فيه په د اسلام قبلو لوکی اول اسلام تروبلا فوالله قسم ط الله لین یهدی الله بکرجلا واحدن دا چې هدایتو کېстаў پر زری الله یو سړی تا یو <تصفح> سړی الله د کفر او گمراهي او بي دي نه نстаў ظري بچو اسلام طرف له هدایتو کو خير لکا من هم نعم دا غور دي تا د پاره د سرو خانو نا کایو کی متي مال دا و دارب وسم او قیمتی شېره دا د سرو خان او نتا د فار بهتر وی متفق علیه قوله یذوبون ایخذونا ویتحدثون خلق خبرکولی او باش کول جدا جند بچال ورکه قوله رس لکا بکسره راے کسره درا داو فتحم پکی د لغتان دو لغتون دي والکسر افصح او کسره زیر پکه ډیرا افصح خبردا ورنبیی رحمت السلام د جنگ نمخ کی دعوت ور کوله چې دعوت منو رسیدله او بازی قومنو بانی بلا دعوت مئی بانی ام لکڑی زکایی تا مخ کے دعوت رسین دنے او نو مخ کے دعوت دے که دعوتی قبول کو خوبص مسلمانان شلغی نفس با پی جزی لگئی که جزی او من اللہ بیا و مرسر جنگی گینا او درم نمبر کې بیا دائی سر جہاد دے اغور یو کاسکه د چاپلاسو او الله دین والا او هدایت والا جوړ ندا ورت د شروع خان او بهتر ده دیوژن کوشش وکار ده چې او مسلمان یا کافر ستاد مهنت ده وجنه سبشي یو زنانا اغ دیندار جوړ شي حیا دار جوړ شي مزګزار تهجد گزار جوړ شي اخلاق والجورشي وانانس رضي الله تعالى عنه دانس رضي الله عنه نريواتي أن فتا من أسلما يوزوان أسلم يوزوان دأسلم قبلين قال ولي يا رسول الله إذا الله رسول إني أريد الغزوى ز اراده د غزا لار وملیسه معیا نشته ما سره ما اتجهز به چې په سفر سامان تیار کړم قال ایت فلان الاشفلانی تفنوا کتججهز اخذ سفر سامان د jihad د لپاره تیار کړو فمارې دونو بیمار شوهلې فاتحه دې ورثراوي فقال ویدی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقریق السلام پتا سلام وی ویقول وی الذي اللذی راکا ما تاغا تجہزت بیهی چیتا سامان تیار کر پا غی خط بیمار شوی فقال ای آفلان تو اگوی ای فلان ای خپلی بیبیت ای ورکو وی آتوی ہی تاغا تجہستو به چه ما کم سامان تیار کڑو پاویں سرا و لا تحبیسی منو شین یو شیطی سار نکیم فواللہی قسم پالا لا تحبیسی ن منو شین نببن نیتر دی سامان نس شی فیوبارکو لنا فیہی اموږ لهbeginning یي کې خیر او برکت واچو لشي یا بکې پکې خیر او برکت ني نا سامان ولا ورکا رواهم مسلمون is shetena bann باب فی التعاون علی البر و التقوا تا باب د خو بیان د مدد تو تعاون کی پکارونو د نیکای او د پرزګارای کی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چر دی او تعاونو یو بل سلام مدد تو ال البرری د نیکای پکارونو کی و او د پرزګارای پکارونو کی وقال تعالیٰ فرمائی دی اللہ چوچندے والعصرے آو زماد قسمی پا زمانی آ پا وحد مازگار ان الانسان لفی خسرن چه بیشکا جنس انسان پا تاوان کنے مگر چاکے چه سلور صفتو نوی دید تاوان نرابار دے اللہ اللہین آمنو مگر آکسان چه موسوب دی پا ایمان شرعی سراہ قلوا ايمانني واعملوا الصالحات يمنونكلي دينك ده شريعت موافق وتواصلوا بالحق نور توسيت كيد حق التوحيد والدين وتواصلوا بالصبر او يوب التوسيت كيد صبر قولوا دا یو جامي صورت مبارکه ده یو جامي د عصر حسن بصري مولوي د زوال نه غروب پور دي وقت ته عصر وي باج وينه د د رزي دي اخيري سي ته عصر وي او بازی مفسرین ویچی عصر نظمانه مراد دار انسان وی پتاوان کده مگر سلور صفتونو والا زنانا و نارینا در خساره او تاوان نبجدی یو ایمان والا دویم نیک و والا دریم چې نورو تدهق وسیت کئ او سلورم چې په تکلیف او مصیبت صبر کئ دا کسان داد تاوان نه بشتي ایوې صحابه کرامو کی چې شوق به ملاوې امام شافی رحم الله وې قال الامام الشافعي رحمه الله دایو قریشی عالم محمد ابنی دریس رحمه الله دې په 150 هجري کې پیدا دې او مقام مکرمه کې لوي شوې قران یې اتکړې او امام شافعي رحم الله دو کال او موثث اورته یادو او دلسو کالو اه ورمو تاسو په کتاب کې لوي شو نه موثث پسو کالو کې یاد کړو او دې لوی شان دې امام شافعي رحم الله بیا امام مالک رحم اللہ تلاڑ دے وغیر لازم رانی ولے سمودہ بیا بغداد تلاڑ دے نداد دیر لوی شان والے امام دے دیپ ایک دیپ دو 400 وه 204 هجری کی دے وفات تے او د دېر مناقب دي د امام شافعی رحمه الله امام شافعی مولا وان الناس او اکثرهم فی غفلت نن تدبر هذه السوره وای خلق یا اکثر د دینه په غفلت کې دي د تدبر او د مقاصد د لري نه او دا صورت خو یو کافي شافي صورت ده چې د ټول دین خلاصې ذکر دا نا وانبي عبد الرحمان زید ابن خالد الجوهنی رضی الله عنه قال رے فرمائے قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم واذا اللہ حبیب فرمائے من جهز غازیا چاچے سامان تیار کو غازی دے دا اللہ لا غزا دل لا رکھے فقد خزان ندم غزا او کا طلبم دا عمر اجر وی ومن خلف غازیا سو کہ رست پات شدہ په اهلي داغه په بال بچي به خير ان په خير سرا فقد غذا نبي شکا غم غذا کړيدا متفق عليه نديک داوي چې ګوره غازي د سوک سامان تیارایي یا داغن رشوداغه د بال بچ حفاظت کوي نو دي ټول الالمین د غزا او مر اجر ور کوي د دې صحابی ذکر مخک نه لشه اذنوم د شه کونیه ابو عبد الرحمن اه د والد نومه د خالد او دې د جوه نه قبیله نه دې زکا ورتا جوهنی وای زکا ورتا سوي جوهنی ور کا د هدیبي نمخ کی مسلمان شه په مدینه منوره کې آبادو فتح مکی کې د خپل قوم جند د دپلا سو کې د د د او فات په کال کې د ولما اختافلی او ای زیات صحیقول قول دی چې په دوکهه میا هجری کې په مدینم و نهوره کې او فات ده دی اومرې دغ وختې پ یا کاله پ یا کاله م د او د دې یو اتیا احدیث د نبی کریم علیه السلام نه قول دي شبرا ددا الله د حبیب نه یو اتیا احادیس نقل کړی دي په دته وفات پځه کې د علماو اختلاف دي شوک مدینه منوره یادې شوک اویا دی شوک مصر یادې وان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابعث باسن طلع حبيب لي گلو يولح کر الى بني لحيان بني لحيان تا دهزل قبيلنا دا وق کی دا بني لحيان کافر دیې د غزا د پااره یو لهښکرو لږلو ف قاله د الله حبيو فرمیل لا به اسحمهرا پور ته د شيمن کلې رجلېې د هر دو سړونه هدو همما یو دې دواړو یو بجهات تځ یو بل به دځانو د بل د بچ غې د پاره منډې تننی بینهما اجر بوی پمند دی دروازه کی سوک چې د مجاهیدینو د پورو د مال جان فازت کئ د تم د جهاد عمر اجر ملاوی وان ابن عباس رضی الله تعالی انهما ان رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم لقی اکبرن ملاو شویو دیو قافلی سر بر روحا پروحا مقام کی پروحا مقام کی دا اللہ حبیب دیو قافلی سر ملاو دا مدیسر نیج دیزے دے عدلتے و مشہور کوئے دے بیر روحا او لم او لیک دی جدار په خانه کوې ده فقال من القوب ده الله حبيب دی کافلی والو ده قوم شوق دی قالو المسلمون اي و من مسلمانان يو فقالوا يورتهم تاسو شوقي دای ده الله حبيب نه پیجنلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حبيب ورته فرمایلیو زدا الله رسولم فرفاثله امراتن شبین را پور تکړو د الله حبيب ته او زنان معصوم يوم معشوم را پور تکو فقالت دي زنان اي يا رسول الله هذا الله رسولا علی هذا حج دد پاراحت قالنا عبد الله حبيبي او ولک اجرنت د پاربا اجروی اگر ک معشوم لچا ان عیقاد او نیت او احرام او تھڑلو اگر ک معشوم دی نو دا سیدی دا احرام ای سعید خوب ادی د حج اسلام غاړه خلاصي بلکې دا بنفلی وی اجر و سواب بے دا درا پور او ثواب به مور افلارته وي دل باید ضروری درا پورته کړي او دای دا محرم د احرام د ممنوعات نصاحتي هغه چرې دي معصوم نه د حرام نه مناف کارو اووشول نو نه په دبانې سر د غ راځي نه به د ولید د طرف نه ورکي نه به ولید د طرف نه ورکي دګه د معشوم ص د معشوم او د معشې ه کی اجر ب موره پ لاړته میلاږي. امام نووی رحمت الله علی دیږي نقل کړه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علی پنځ د بچی حج دروست نه وي خدا قول نسبته امام ابو حنیفه مولا درسره کلا باز علما خپل مذهب یا غیر مذهب والا دیو مسلی په نسبت کې کی خطا کیږي کی الله تعالی دی دې خطا معافي کوي و امام سیبم د ماشم د حج قائل لے چی آو ده ماشم حج کیگی د دولی ته سواب بلاویگی او دے چی بالک شیعو صاحبی نساوی نو دوبارہ بحج کی وان بی موسل عشعری رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال چې الله حبيب فرمایلي الخازن المسلم الامين هغه ځان ایسو کور سر په سي جمع کوي دي او مدرسې او د جماعت یاد یتیمانانو یاد مسلمانانو د اغا خازن مسلمان ما ندار الَّذِي آغا يُنَفِّزُ مَا اُمِرَ بِهِ چه ده جاری که اغا چه ده تحوکم شوئی چه ده دل ورکا فیو عطویه کاملا ده پورا ورکای موفرا پورا پورا تو ای باتن نفسو او ده دزلپا ده ورکولو خوشا لوی فَيَدْفَعُهُ وَارْكِيهِ إِلَى الَّذِي أَرْكَسْتَ أُمِرَ لَهُ بِهِ شِدَّ لَحُكْم كَريش وداغ باركي احد المتصدقين دا يود خیرات كون کو نره ایتان چاپي سي در کي جداوال افلاناي غريب زنانا تا تالب او طالب لي ورکا تا صحیح په صحیح دا را واغست ورکه پهل د انتخابه نه زله واغ سره ورکه وی ناس نه پته ولولگی بیا به وای چې ورنکه خړکه په خفا ده دیوی د اماجيب کې چوله نو چې دې پزره کې خوشالم ده او د پېشو مالک چې دلس او خوله غله پورا پورا ورکه لو لك زر رپید سمرجه مالکہ اجر کیږي دمرد دی ورکون کی اجر کیږي داسې مدارس او مساجد او د نورو دینی دارو او غکارونو دي چې خلک په یې راځم کوي چې دا په مناسب مناسب زیوانه ولګي او شو کاغه کسب کوي هغه دی وکیل نو الہ العالمین بد تبا غبر اجر ور کئی سمرا چې د مال خوندان لو ور کوي اگر احد یا المتصدقین یاخذ جم سیغلا د پخیرات کوونکو کیو دے یا متصدقین د تصنی سیغلا دا یو پخیرات کوونکو کړي یو دیو یو غ شو اورواح مسلمن د دې حدیث روایت کړلې ما مسلم رحم الله ګور مسلمانانو کي امانتدار خزانه شيږي غسر سکي دي ناغلم داجر اجر ملاويږي دې مال کی اجازه سره ور کوي پوره پوره ور کوي د زړه خوشحالي ور کوي اجسو کې ور ته خوله نو دا یو دې ಪದ غخیرات کوم کو کې متفق علیه او فی روایت له فی روایت کیدی الذی کس ور کای ما امر به هغه چې دل دا هغه حکم کړي شوی و زبۃ المتصدقین بفتح القاف ما کس المتصدقین متصدقین تشی فتح ذا قاف شی سر ذ کسری دنون نا نو دا تسنیه دا واق سی هی لالجم اے متصدقین وکلاهما صحیحن کشوک د تسلیث سی غجوری ک د جم ته جوړی ذواڑ خبری شرع اندرش دی باب فنصیحت باگ دے په بیان د خیر خواہی لٹونو کی د چاہ خیر خواہی لٹے او دن تولا خیر خواہی دا دا یو جامي کلی مدا راجم کول د خیر دی چال چې خیرخواهی لټه وېداه ودا سے لفظ دے چې اجمعل خیر اجمعل خیر الدارين يني د دواردو جیانو خیر راجم کړه خير خواهيل ټول دچا دایو جامی کليمدہ چې مسلمانان دیوب الخير خواحب لټای زکا انبیاء وبوا انا ان سہل لكم دچا خير خوايل ټول کفيل وی ک وی قال الله تعالی ان المل المؤمنون ایمان ولا فخر منس کی رونه اصل شی چې شریک دی په مسلمانانو کې هغه ایمان دی دا فخر منس کی رونه وقالت علا فرمایلی اللہ چو چر دے اخبارا خبر ور کید نوح صلی اللہ علیہ وسلمنا نوح علیہ السلام قوم تو ویوا انصوھ لکوم زستاشو خیر قاہی لٹوم اعوذ بالله السلام بارک ویوا ان لکوم ناشحن امین زتا شوده پارا خیرخواه امانتدار وانلکم ناشیحون امین زتا شوده پارا خیرخواه امانتدار اے وای د نصیحت او د خیرخواه درې لخي دي څنګه په تلګی چې دې خیرخواه وېده مسلمانانو په مصیبت خفشوي اپي جنېنا په فلاني د یکر مسلمانانو ربانه فتره غلې زلزلره غلي کافرو په مصلت شوي دی دی کنارینه او زنانه جاړي خفوي دویم خیر خواهي دای صرف کول دای ته د دای د دا دین او د دنیا د فائدې لارې خیر اگر کئی ناپوها دیا بدگنیا ایتا تا بدی را دیوئی لکه گورا مور د بچی خیر خوار ناغی دا عرصنا منی کئی بچی بدگنی او کله مور سره لاسا چای ناپویای او مور ته پتا د چی دا دی ما سره د ناپویای دا وجن لاسا چای آغا ور تا دین او د دنیا سملا را اگر که بچی بانی بد لگی نو نصیحت کدام دی چې داغا غبد رد او برداشت کې واعمله حدیث او ارچہ حدیث دی پدې باپ کی ان ابي رقیه تبیب ابن اوشداری رضی الله تعالی عنہ قالے فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ادینو انشریحت دین ټول خیر خواحيدا قلنا موږ وی لمن د پارا قال ذ اللہ حبیب لله ولی کتابه الله د پارا د لذ کتاب د پارا ول رسولی د پار د رسول الله ول یمۃ المسلمین او پار او د مسلمانانو د مشرا نو وا او د عامو مسلمانانو د پارا پروا هو مسلمون د دې صحابي ذکر مخکنه لته هر شوه دتوی ابي رقيہ تمیم ابن اوسدغاری د نم د تمید کونیه ده ابو رو قیع داداری ور تزکوی نسبت ده د ده شام و سیدون او ده قبیل تمیم سره ده نسبی تعلقو د اسلام نامه کې د عیسائي مذهبوالو د پنحمه هجرې کې ایمان روړل د نبی عليه السلام او د ابوبکر او د عمر رضی الله انه په زمانہ کې د په مدینه منوره کې کلچد عثمان رضی الله انه په زمانہ کې فتنه شو او رشوا نو دې د وړه د خبر سره چې مدینه پر غدل ګران هوا خپل هوا ته شام تلاړو داغ صحابي چې ټولو نمخ کې مسجد نبوي کې دیو بلا کړو او د الله حبيب د خوشالۍ اظهار کړو دا ډېر حایسته انسان او عمر پوری د زاهدانا او درویشانا زندگی ته رکړه پسلوې ختمه هجرای کی د ته مرګ راغې د ذنا اتلس روايات منقول دي دالو ای جلیل القدر صحابی دے اداری و ارتدکو ای ددنی کنو کی یود آغنو مؤدار نو اتل سحادیس نو اتل سحادیس د دوينا منقول دي او دا دې رلو شان والا جليل القدر صحابي دي وي دي حديث تمدار الاسلام و داده چ کم نقل کړیا دین سشه دې نصيحت خير فاهيدا نو دا نصيحت دې سللا لکوي الحج عرفا دین سشه دا خير فاهيدا ويد چاده 파را نقاله للله د الله د پاه خیرخوا د الله د پاه خیرخوای سرده یعنی د الله په ذات ب ایمان روړی او د الله سره شریکان بن نه جوړی د الله په صفاات اسمماو کې الہاد بن کې او الله د ټول لعبونو نه پاګڼي او قیام د الله تعالی ته بداری وکې نه فرمانه نه به ځان ساتي د الله سربم د الله د قرب مني نه کې د الله د قرب بغس کې د الله د قرب دوستی کې د الله د قرب دوشمنی کې د الله د قرب jihad وکې او ټول کارونه بد الله د پار خالص کې دا ټول دی للہ دا اللہ خیر خواہی دعوی ولی کتابی ہی او دا اللہ دا کتاب خیر خواہی دعوی اے پا ایمان روڑی ادا با دا مخلوق دا کلام سره مشابه شا بے او دا دی کتاب تازیم بکے تلاوت بے کے اداوه پورا صحیح صحیح وې اود دی کتاب نا د محرفین او غلط تعویلات بل ریکې ځان به په پوہے پدې کې به سوچو فکر کې پدې به عمل کې د دین ناسخ او منسوخ به بي یعنی د قران د علوم نشر او شاعت به ولرسول اذا الله ذا رسول ده پارخر خوای صدا ایمان به فرا دی چې دا د آخري پیغمبر نه دا غي اوامر او نواحي به منی او دا غي مدد به کړي د دنیا کې دی او کو وفات شي دی د دین تا اون به کې سوک چي سره دوشمنی کې ای سره به دوشمنی کې سوک چي ای سره دوستي کې ای سره به دوستي کې داغی تعظیم او عزت پکې داغی د دا سنت او د جندیکو کوشش پکې داغی سنت بس دکې دا, لخے دا, دا و خلق له او داغی د اهل بیت او صحابو سره محبت کې شوق چې بدعات روباسی داغی سره بغص کې وال مت اے د مسلمانانو خلفادي دغوی په حق کې مدت بکې داررنې خروج به نه کې د د مقابلهې چې سوود د کوفرکتتل لدي دارې د دا عامو خیر خوای به دا عام مسلمانانو خیرخواہی صدا ای بد دل ترا بلی. ای تب شئی لارخه د دنیا او اخرت د کامیابی لار بو ورتخه بدت به کې دای عورتونه ب پټه لای حاجتونه ب پورخه زررونه ب تدفکې ای تدنی کو حکم ب کې د ناراو او نمنه کې وې پنرمه نرمې اذان ل چې څوخه دی لبه مخخه اذان ل دې څوخه ني دی لبه ابنخه عددای معلومه عزتونه هغه او د فیل د zarar نه پام نو دا یو جامع حدیث دی دا سې جامع حدیث دی چې ټول دین را جمع کړي یو جامي حديث ددا ادینو ان نصیحت وقل عالمن قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمه المسلمین و اممتهم او دهر شي خير خواهی دشان شان مطابق دا دی حدیث توعی جوامع الکلم دول نیک یو را راجم کړی دي کله دنیا یو کله اخرت وی اسانยน جرير بن عبد الله ربی الله تعالی عنہ قالو فرمای بیاتو ما بیات کړو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علی اقامه الصلاه ای دم مصفقایمولو اپا قائمونو دموز و ایتای الزکاة ای پورکونو دزکاة و النسح لیکلی مسلمن اپا دیمی بیعت کرده اوچی ده تمام مسلمانانو خیر بلټوم د تمام مسلمانانو خیر بلټوم. ورا تمام عبادت دو قسم دي بدني او مالی په بدنی کې اهم عبادت مزدي او په مالي کې هم عبادت زکات دي نو ګوره ټول دین را جمع ټول دین را جمع کو اخر کس وي هر مسلمان خیر خواهي دی وجه ندي صحابي بازار چې خیر خواهي لټو لتا سو وارد وو پرون ددریو سوه سپاتو سو بانیواغسنو انا نسن رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت اللہ بیبو ایلائیو من واحد کمتاسو تنمو من نشی کے دے حتی یو حب لأخیہی چی خوخ کی درور ما يحب حب اغا چه زان دا پاریخ و خوی متفقن علیهی متفقن علیهی زان لچیس خواخه ندبل لپار بیم خواخه دا حدیثم یو پا اغا اصول دا اسلام کے ده اے زان لستاب څخه وخ دي بللې وخ کا ازال لدې څخه وخ ندي بلل پاره مخ وخ یا ورستا عزت وخ دی نیک نوم دي وخ دی خوشحالی او اس كله ژوند دي وخ دا مال او دولت او اسباب دي وخ دي او نیک سوالي حبيبي او ثابدار اولاد دي وخ دي نو د بل د فارم دا سې سوچونه کوا زان لدی فار دی جنت خوخ دے نورو او ز پارم خوخ کا زان لدی اور خوخ نه نور کو ششم کا ددا حدیث یو د اسلام پاغلو یو احادیث وکره چې په دی د ټول دن بنیاد دے د ټول دن بنیاد دے په دی باندې دا یو جامي حديث ده او صلى الله تعالی لا خير خلقي محمدين اليه Bye oh, bye